svá svaté evangelie podle Matouše. Ježíš překl svým apoštolům, děte a hlásejte, přibližuj se nebeské království, Uzdaujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očištujte malomocné, Vyháníte zlé duchy, zadarmo jste dostali, Zadámo dávejte, nezhánějte si do opáskaní ani zlaté, ani stříbrné, ani meděné peníze. Nebete si na cestu možnou ani tvoje šaty, ani opánky, ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam věděte, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstanete, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, Pozdravte ho přáním pokoje. A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočíne váš pokoj. Když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás se někdo nepříjme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen pravím vám. Ten soudu bude ležčejí zemi slomské a gomorské než takovému městu. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš nám dnes připomíná, že věřili člověk, že nebeské království je pán, a obrátili se a žije, jak si pán přeje, stává se známením jeho přítomnosti. Ježíš řekl svým apoštolům, děte a hlásejte, přibližuj se nebeské království. Máme být zvěstovateli radostné zvěstí. Máme ohlasovat, že Ježíš žije. To, že věřící zdarma dává, i jeho přínosem a také přínosem společenství, vybudovaného na Evangeliu, na té jadosné zvěstí. Protože od Boha přijímáme, můžeme svou existenci zakládat na dádování svého obdárování. To je ta souvislost. Všichni jsme spaseni zarámo Ježíšem Kristem a máme tudíž zarámo dávat. Učeník podle Ježíšových slov ví, že má právo na svou obživu, na svou odměnu, ale spokojí se s tím, co je nutné, protože Evangelium Není jenom sdělení o věcech, které lze vědět, ale sdělení, které produkuje skutečnost a mění život. Ta jadosta zvěst mění život člověka. Byl se má ohlasovat. Ježíš, který o sobě řekl, že přišel, abychom měli život a měli jej v plnosti a hojnosti, nám také vysvětlil, co znamená život. My žijeme, jsme tady, jsme zde. Máme v sobě život. Život v právém smyslu nemáme sami v sobě, ani od sebe. Nibyž je darem, a také vztahem. Můžeme se zeptat, jak se buduje tento vztah k životu. Odpověď máme v dnešním evangeliu. V každém městě nebo v každé věsnici, kam věděte, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží. A tam zůstanete, dokud se nevydáte na další cestu. Co to značí? Vztah se buduje na základě přijetí toho druhého. Přijmout, neodmítnout. Kdo učníka přijme, přijíma požehnání. Přijíma nejenom požehnání. My to dobře víme, ale i samotného Ježíše. Bůh ho poslal kvůli tobě, kvůli nám. Jinak řečeno jde o službu, přijetí. papež František píše, můžeme hlásat dobré věci, ale bez služby není zvěstí. Duch svatý tě totiž nejenom vede ke hlásání pánových pravd a pánova života ale vedete tě také k bratřím a sestrám, aby jsi jim sloužil. Jaká je to služba? Jde o službu v drobnostech. A když člověk dělá také malé drobnosti, z velkou lásku, jak to říkala svatá matka, teda katy, tak je to obrovské požehnání. Pane Ježíši, Prosím tě, aby se se ujal hlubin mého srdce. Učin, abych se tam s tebou často setkával. Jenom ty můžeš mé srdce přivést k postoji opravdového dárování. Amen.